Első rész szolgálati közlemény. Beleértve, hogy 0612538812 egészen addig, amíg gyarmati Ferenccel nem kezdek el beszélgetni, már hagyjátlan felveszi. Addig bármikor hívható vagyok, és beszélgethetünk. Jobban örülök, hogy ahhoz kapcsolódnak, amit én említek, de ha bármi másról akarnak beszélgetni, arra is vevő vagyok. Mondhatnám, hogy egyeztessük óráinkat. 16 óra 33 perc van, abban a stádiumban vagyunk, amit a YouTube nem szeret. Elnézést kérünk tőle. Az egyidei műsorkészítés, élő, amely a YouTube-nak nem a kedvenc műfaja, és aminél nem fog tudni változtatni de időnként azért hadra kelek vele. 061-250-388-12. 12-én 12 kezdett a Kejfejancsi, akkor elmentünk egészen december valameddig, és aztán januárban folytattuk. Volt tehát egyszer egy október, november, december, egy durván 13 vagy 14 hetes menet, és aztán január közepétől egészen mostanáig, február, március, április, május, június és még két július adás több mint öt hónap együtt meghaladja a kilencet. Nagyon sok tapasztalattal járt. Amit alapvetően el tudok mondani, az az, hogy az oldhatatlan szenvedély a Kejfej iránt nem változott. Ugyanakkor mindez, amit a YouTube fel tudott ajánlani a Kejfej érdekében, az kevésnek bizonyult, vagy én nem éltem jól az eszközökkel beleért, vagy az eszközöket nem is ismertem meg eléggé. Az műsoroknak az alacsony nézőkövetése, az interaktivitás hiánya, a zene hiánya együtt egy idegenségérzetet okozott nálam, aminek legjobb példáját egy múlt heti adásban produkáltam, szégyeltem is magam, bár szerintem ez a kéfejecsiga bőven belefér, talán törölni se kellett volna a műsor, minden esetre azzal a műsorral nem büszkélkedhetek, de arra jó volt, hogy elrugtam magam tőle, mint amikor az ember úszik, és többé-kevésbé láttam azt, hogy mi az, amit nem szabad tenni. Ha például lenne bárki, aki marketing szempontból plánét lát a kéfejecsiga, bennem, és a kejfejancsiban, a kejfejancsiban is benne vannak, azért lenne jelentősége, mert abban a pillanatban, hogy valamit felmutat a műsor egy nyereményel, mondjuk egy játékkal, abban a pillanatban az élőlemonyalitású műsor egy időben valószínűleg több nézőt vonz. Ezt ki kell tudni találni. Erre egyedül alkalmatlan vagyok, arra alkalmas vagyok, hogy az ötlet megfogaljon bennem, de egészen másféleképpen működik ez a közeg, mint az előző. Tehát az például, hogy a mostani nézők és hallgatók között van egy bárki, aki marketing szempontból plánét lát bennem is a műsoromban, a műsoromban és bennem is az azt, azt előátlítókban, kurtásandásban és Lakatos Jánosban, arról fogalmam nincs, az jelentkezni kell dörö.fi alajánoskukat, gmail.com. Egy biztos el lehet így vegetálni a YouTube-on, mint ahogy egyébként eddig tettük, vagy tettem egy ezt személy, de biztos, hogy több értelme lenne célirányosan haladni, miközben maga a kejfejancsi mindig is olyan volt, mint a pó deltája, szerte ágazó és szétömlő de volt, hogy kevésbé, nem hiszem, hogy most a képekben el kéne vesznem. Magyarul magát a kejfejancsi jelleget nem szabad elveszteni, beleértve, hogy mindjárt itt van az az önellentmondás, hogy nem elveszteni a kejfejancsi jelleget, miközben nincs benne zene, jelen pillanatban kevés az interaktivitás. Tehát ezek önellentmondások, de megoldható. 061 magyarul. Ha lenne egy olyan marketinges, aki mellékállásban segít nekünk, nekem, megismerkedik a körülményekkel, ötletekkel áll elő, én biztos, hogy nem fogok ajtót mutatni neki. Sőt, ha csönget, akkor kinyitom. dörö.fi janos kukat gmail.com névtelefonszám. Szükség lenne egy ifjú erőre, aki informatikailag és a műsor előállítását illetően lenne segítségre, a hármas egységű stábból az egyik személy belvaló kapcsolat némileg meglazult, nem érdemes most itt nevekben elveszni, minden esetre az ő aktivitását pótlandó, illetőleg olyan feladatokat elvégzendő, amilyen feladatokra korábban senki nem vállalkozott a kejfejlőncséből. Mondok egy példát. Ami a Facebook live-ot, vagy a Facebook videót illeti, ami egyébként rávezett a következő kejfejancsira, azt az elmúlt időben, azben az valamely több mint kilenc hónapban nagyon ritkán, alkalmilag, esetileg teljesen kiszámíthatatlan módon üszte a kejfejancsi, magyarul én. Ha valaki ezt gondozásába venné, és hajlandó lenne ezzel foglalkozni, miközben egyébként valami azonosságot is vállal a műsorral, vagy valamilyen szempontból szerepet vállal benne, de hiszen korábban Lakatos Jánosnak például volt itt, ha nem is műsora, de lehetősége arra, hogy megnyilvánuljon. Én semmilyen megegyezésnek nem vagyok ellenfele. Ha valaki ezzel csönget, nem fogok előtte becsukni semmilyen ajtót, gmail.com egyrészt kéne egy marketinges, másrészt kéne egy ifjú ember, aki beszéli a YouTube nyelvét, hajlandó a Kejfej Fiala és Fialajánosra hangulódni, cserébe a Kejfej Fiala és Fialajános is megpróbál rá hangulódni, és egy olyan együttműködés kezdődik, amely fél számára hasznos. Ez volt kettő. Harmadsorban szükség lenne valakire, aki az egészet mellettem átfogja és Ilyen személy potenciálisan most is van, de nem jelezte azt, hogy ő egy évként a szabadidejéből erre áldozna. Egy ilyen társvezérigazgatóra volna szükség, hogyha én egy vezérigazgató vagyok. Társvezérigazgató, mint tudjuk, nincs. A mégis csak igényelne egyet. Szükséges lenne egy marketinges, szükséges lenne egy ifjú erő, aki beszéli a YouTube nyelvét, és szükség lenne egy társvezérigazgatóra. Mindegyik esetben dörö.fi alajanos kukac gmail.com név és telefonszám. Örvendetesen megugrott a Patreonon a műsor támogatók száma, de még, még, még ennyi nem elég. Um, ahhoz, hogy ezekkel az emberekkel én együttműködjek, ahhoz, hogy ez a műsor uh, ennél professzionálisabban tudjon működni, pontosabban tudjon célozni, a találati aránya jobb legyen, színesebb legyen, nem a tekintetben, hogy milyen trikót vettem föl, ahol szükség van az önök anyagi támogatására, vannak egyéni támogatók, vannak más támogatók, erről önök is tudnak, zugló adott esetben, vagy a Városliges ZRT, de önmagában ez még kevés egy ilyen stár fenntartásához, különös tekintettel arra, hogyha egyébként azokra a posztokra, amelyeket én itt meghirdettem, lenne jelentkező. Itt semmilyen főállás nem tud az ember meghirdetni, legfeljebb azt tudja mondani, hogy a tevékenységét valamilyen módon honorálja, miközben egyébként arra is fel vagyok készülve, vagy sem se társvezéri gazgató, se pedig olyan ember, aki a YouTube-ot jobban ismeri és társulna is műsorral, nem fog jelentkezni. Alapvetően egy pessimista valaki vagyok, de a műsor léte és a mostani körülmények is arról szólnak, hogy azért az ember nem csak naplementét lát, hanem napfelkeltét is, tehát egyáltalán nem kizárt, hogy lesznek ilyen jelentkezők is. További támogatásokkal ezek az emberek anyagilag is honorálhatóak le lehetnek. Arra kérem tehát Önöket, hogy a Patreonon való támogatást azt legyenek szívesek nem elhanyagolni. Természetesen mindenki képessége szerint nem erőszak a disznótól. Ezzel kezdtem, de nem fejeztem be, Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára, ott most 5000 pár százan vagyunk, legyenek szívesek követni a Kejfej Facebook oldalát, és ha gondolják, akkor lájkolják is. Ami a programot illeti, ha most hívnak, akkor beszélgetek önökkel, ha pedig nem, akkor föl fogom hívni Gyarmati Ferencet. Holnap és holnap után uh, lesz írőlebonyolítású kéfejancsi, szerdára kéne András, akkor a Tamás dorkát abba az állapotba hozni, hogy leadható legyen. Az a te dolgod vagy a János Kály? a megvan, én csak megszerzem tőle. Jó, rendben van, akkor annak majd a hosszával szeretnék megismerkedni. Csütörtöken és pénteken adott struktúra van, illetőleg 7.-én és 14-én is adott struktúra van. Annyi a változás, hogy Filipov Gábor kimentette magát magyarul pénteken. 7.-én és 14-én 7 óra 32 perckor kezdünk, vagy kezdek, és 9 óráig tart a műsor. Navracsics, Horvács Csaba és valaki, aki a városliget ügyében megszólal lesz, tehát két péntek, és aztán szeptember második felében találkozunk. Havatői Sámuel egészségügyi problémákra hivatkozva lemondta a szerdát, én pedig nem ajánlottam neki más időpontot, mert két műsor lesz, július 7-én és 14-én valamilyen inci-finci egyéb változattal, ami csak azért, mert Szóval ilyen kompromisszumot magammal nem kötöttem, gyógyulást kívántam neki, és most gyógyulást kívánok ezúttal is neki. A Mamut környékén van egy indiai étterem, ennél pontosabban nem írnám le. Kétszer is gondolják meg, hogy ott esznek-e vagy sem. Az éjjeli tevékenységemet, ami 11,5 öt között zajlott, ezt most itt se hangban, se képben nem szeretném Önöknek megmutatni. 061-253-88-12 az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy bármi más, ami önöket foglalkoztatja. 061-253-88-12. Ha fölveszi a telefon Gyarmati Ferenc, a belefojtatott beszélgetés után, ezt a lehetőséget már többet ma nem fogom felajánlani. Vagy most, vagy legközelebb holnap. De ne minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Patreon, feliratkozni YouTube-ra, követni a Facebook oldalt, Marketing, társvezérigazgató YouTube szakértő. Hat pontban kértem segítséget. Ha valaki valamit elfelejtett és nem értette, gmail.com. Isten áldja. Mert ezt a végén szoktak mondani. Igen? Figyelek. Üdvözlöm, Fiala úr. Péter vagyok. Érted hogy... Tervezem mostanában könyvet írni, vagy kiadni, mert én nekem az összes könyve megvan. A terve, terve, tervezek, csak ahhoz le kéne ülni, és ki kéne találni pontosan, hogy mire gondolok, de ha van egy perce, akkor elmesélek önnek egy történetet. Köszönöm, hogy um, Ma a régi környékemel jártam, Újlipót város, és miután elhagytam gyémű helyét, ahol a frizurámat megkurtították, szemben jött velem egy teljesen ismeretlen úr és egy teljesen ismeretlen hölgy. Ez való a Gergely Győző utca környékén volt. Rám nézett a férfi és azt kérdezte tőlem, de azért lássuk be, ez a kejfejacsi, ez az én létezésem. Azt kérdezte tőlem, mi a helyzet a kulcsokkal? Így. Hát ez, általában ilyen szituációban az első gondolatom az, hogy az illető manifest úgyhogy nem kell vele beszélgetni. Vagy a másik lehetőség, hogy én vagyok manifest mert valamire nem jöttem rá, úgyhogy én szépen ott hagytam. Tettem három lépést, amikor egyszer csak visszafordultam. És ennek a visszafordulásnak van egy története, és ez az, ami rávilágít arra, hogy például, ha könyvet írnék, ilyen történetekre nyugodtan föl lehetne fűzni, és el is jutna valahonnan valahová. A történet pedig konkrétan az, hogy még anyám nagy betegsége idején, vagy utána egyáltalán nem emlékszem rá. Voltam a Bajsi Zsilinszki Endre körúton a zárkirájnál Tudja, ott van egy ilyen nagy zárbolt. Igen. Ugye anyámnál ilyen mottúra, ha jól mondom, ez az olasz több ágú um, zár van, és valamiért én oda akartam csináltatni emlékezetem szerint egy kulcsot hogy miért nem emlékszem, hogy piroskának kellett volna a gondozójának, vagy valakinek pluszban, vagy nekem, nem tudom. Arra viszont emlékszem, hogy én ezt a rendelést a zárkirálynál leadtam, és eléggé el nem módon, soha többet a büdös életben nem mentem oda-vissza. Magyarul könnyen lehetséges, hogy én a zár királyt anyagiakban, mert tehát valamilyen kiadásba vertem, mert ők beszereztek egy kulcsot, ami már sehova nem jó, mert azóta a zárak természetesen már lelettek cserélve, vagy ne, más zárak vannak, és ne kérdezzem meg, hogy miért, valószínűleg azért, mert én egész életemet furdalással töltöm. Tehát, ha ön azt mondja, hogy Uram, akkor mindjárt az az eszembe, hogy Jézus, mit követtem el én önnel szemben, amit nekem itt kell rendbe hoznom. Mindjárt az jutott az eszembe, hogy ez az ember, aki leszólított, ez valójában nem más, mint az az ember, aki a Bajcsi Zsirinszki Endre úton x évvel ezelőtt, de mindenféleképpen 5 évnél több, de is lehet, hogy 10 éve, felvette tőlem a rendelés, és most tulajdonképpen ilyen tolányos módon adja tudtomra, hogy nekem adóságon van. Felé. Mindezt ebben a hosszúságban el is mondtam neki. De kiderült, hogy egyáltalán nem erről van szó, hanem egy olyan keyfejáncsi emlékeztetett, ahol arról volt szó, hogy kölcsön adom-e a lakást, vagy sem. Tehát mindjárt jön a következő történet, hogy ugye az ember hogyan adta kölcsön, vagy hogyan nem adta kölcsön a lakását édesapja intelmeire, odafigyelve, mely szerint fiam ha nem ér szocialista emberhez méltó magatartást, akkor elveszik a lakást, és többet nem adnak neked, vagy többet nem tudok neked e, ilyen. A rendelkezésedre bocsájtani. Magyarul, hogy a csapot csak kinyitni nehéz, aztán a történetek ömlenek. Köszönöm, Fila úr. Még annyi van, hogy én már a Rédió q óta hallgatom folyamatosan, sőt, még a Zöld merci, meg a még ott a 26. -a, a 11. kerületben, mind a ketten tudjuk, melyik, és nem akarom megnevezni reklámot. Már annyi van, hogy. De dedikált könyveim vannak, és szeretette várom, hogy. Adnetán jönne egy az iklet, és Itt van az iklet, csak be kell engedni. Köszönöm, hogy hívott. Tehát könyvet írok, de kéne egy marketinges, kéne, hogy minél többen feliratkozzanak a YouTube-ra, Facebook, társvezérigazgató, Patreon, YouTube szakember. Már hétnél tartunk, az előbb még csak hat volt. 061-253-8812. 061-253-88-12 másodszor. Figyelek, csupa fül vagyok. Jó napot. Drága uram. Árulja már nekem, egy antipatikus kérdésem lenne. Hogy ott az udvarba? lent van egy A4-es papír kirakva a falra. Mi van arra ráírva? Na, itt állja meg a fákjás menet. Hol lát itt az udvarban egy A4-es papírt? Hát a is, mikor ott a fölölvasást ott lent sétált, és ott egy A4-es papír kivaraka. a nagy tűzfalra, vagy mire? Ja, hogy ott lenne az udvar... Figyelj, a maga emlékezete az mikorra vonatkozik? Hát az már kurva régen volt. Azóta őrzi ezt a kérdést... Igen, nem, hát még ezt tavasszal. Mikor felolvasodott a És de ez hónapokkal ezelőtt volt? Azt mondom, tavasszal. Igen, kimegyek, megnézem. Lefényképezem, felolvasom. Kis türelmét. Jó, köszönöm. Le ne rakja. Na, jó, oké. Okay. Oké. Okay. Hány éves? Azt kérdeztem, hogy maga hány éves? Haho? Hahó! vagyok! Azt kérdezem, hány éves? Hogy? Hogy hány éves? Ja, 56. Hát akkor nem fogja meglepni. Tudja, mi van kírva? Nem tudom. Figyelem, hulló vakolat a fal mellett tartózkodni csak saját felelősségre. Ha jól szuper, most már megnyugodtam. Mi, mi Mit volt izgatott? Nos, csak kíváncsi voltam, nem izgatott. Jó, hát akkor egyvel tudtam szolgálni. Köszönöm szépen. Lássák be, ez az élő Ez az, amit semmivel nem lehet helyettesíteni. Ez az, amit meg kell tudni teremteni, de azt értsék meg, hogy ez nem az én inkopent, inkompetenciám, hanem egész egyszerűen a YouTube nem kedveli az élő műsort. Önöknek kell szembe menniük azzal, hogy ezt a műsort podcastként hallgatják, miközben szerintem a podcast mint műfaj egy elmebaj. Akkor is, hogyha én gyártam. Halló! Halló, tiszteltem Ciala úr! Önnek is! É Múlt héten volt az a patronos, a kollégája volt a mikrofonnál, és egy darabig ment a cset. Nem tudom, látta-e, hogy azért hallgatják önt Írországból, meg Angliából is hallányt kaptam némi kritikát annak az előadásnak a nem szakmai mivoltából adódóan, és anélkül, hogy meg akarnám bántani az akkori előadót, például azért lenne szükségem olyan munkaerőre, aki ezt ennél elegánsabban tudta volna prezentálni az önök Nefok. számára, mert ugye avval kell szembenéznie, és mindjárt folytatja ön, hogy én iszonyatosan próbálok dolgokat megtanulni, de hát idegen, lassan tanulom. Arról nem beszélve, hogy ugye ez olyan, mint az autóvezetésnél, a fék használata, az nem olyan, hogy az ember majd azt mondja, hogy megtanulom egyszer, azt akkor kell használni, amikor eljön annak a pillanata. É. Magyarul, hogyha a patreont nekem kellett volna elmagyaráznom önöknek, figyeljen, egyébként is egy álszemérmes pali vagyok, még a Kejfejancsi korai periódusában ismét egy történet, két igen, jól menő embernek mondtam, hogy segítségre van szükségem. Én legalábbis azt hittem, hogy ezt mondom nekik. Majd miután szemrehányást tettem nekik, hogy ők nem segítettek nekem, ami egyébként lássuk be, nem szép dolog, mert segítséget kérni az önmagában nem egy jó dolog, ha pedig az embernek nem segítenek, akkor azt nem lehet elvárni, tehát nem lehet emiatt szemrehányást tenni. Amire mind a két ember egymástól teljesen függetlenül azt mondták, hogy ők jelentősen gondolkodtak azon, hogy én bajójában miről is beszéltem, de nem sikerült rájuk, rájönniük. Magyarul úgy kértem tőlük segítséget, hogy apukám annak idején engem nemileg felvilágosított, miközben az egyik keze így volt, a másik keze meg úgy. Én abból semmit nem értettem, latinul volt, ugyanígy, akiktől én anyagi segítséget kértem, azok nem jöttek rá arra, hogy én pénzt kérek. Gondoltam, lesz itt majd egy fiatal ember, aki ezt megoldja. Na, teljesen jól lelmagyarázni. Érthető volt. Különben működik a oldal, csak old szóval. Igen, csak hogy mi, mi, tehát hogy, hogy ugye eh, ahol, van két munkatársa, aki közül az egyikről egyértelműen elmondhatom, hogy inkább szívességet tesz, semmit, hogy meg van fizetve. Szerintem ez nincs jól. Uh -huh. ez. Ebben szeretnék segíteni. Nem bárhatjál az, bár, az ember mindig a non segítséget van némi ellenszolgáltatás nélkül, vagy visszasegítség nélkül. Én ezt értem, de most ugye valakiről beszélek, akivel egy stúdióban tartózkodom, aki soha az életben ilyen jellegű igényen nem lépett fel velem szemben, ugyanakkor ezt én saját magamon érzékelem. Amikor pedig arról van szó, hogy nekem kéne többet áldoznom, én azt gondolom, hogy én is teszek ennek érdekében, az, hogy maga egy produkció mennyire életképes, az különböző részekből adódik, Uh, nyilvánvaló, hogy uh, a műsor léte nem múlhat ezen, de megpróbálok olyan módon uh, ebből a szempontból uh, a megoldást találni, amely klasszikus finanszírozást jelent, nem pedig azt, hogy a féletet pénzemből, ami a. Részint a, a, a mögöttem hagyottakra szól, amikor én már meghaltam, hogy nekik segítsek, részint pedig a saját magam ö, hétköznapjaiból elvonok, de ennél nagyobb mennyiségről nem feltétlenül gondolkodtam, de természetesen szükség esetén azt is meg lehet tenni. És csak azok számára mondom, akik szemrehányást tesznek nekem az ügyben, hogy én miért nem áldozok többet. Miközben más farkával venni a csalánt, az egy, mint tudjuk, egy ősi magyar játék. Itt ebbe megint sikerült némileg belebonyolódnom. Mindig jellemző, miben bonyolódom bele, és miben nem. Figyelek! Elnézés, megszakadtunk. Uh, tehát örülök annak, hogy vannak uh, külföldi jelentkezők, csak hát ugye minél többen. Jöjjenek, jöjjenek. Marketing, egyebek, amit felsorol. Én még a motoron is hallgattam magát, befele még, amikor Magyarországon értem fülhallgatom keresztül. De most hol él? Németországban Én a Pista. Igen, igen. Örülök, hogy hívott. Nagyon szépen köszönöm. 061-253-88-12 Senki többet. 06, 23 88 12 másodszor. 0612538812, senki többet? Semminél több, többnél kevesebb. Hát akkor következzen az iratismertetés, abban a reményben, hogy aztán Gyarmati Ferenc föl fogja venni a telefont. Most egy szerkesztett változatot fognak hallani.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 a közelben. Mert arra számítok, hogy jókor gondolom 8-ra kell mennem, és jó lenne, ha nem a legrosszabb formámat hoznám. Ezért nem mindegy, ha aznap Miskolcról vagy közelebbről tudnék elindulni, jelenthet, vagy két óra többletet. Most még meg kellene írnom valamit, hogy mitől lenne jó ez az ügylet közöttünk. Mondhatjuk, hogy ez, hogy ezen a napon két órával többet aludhassak. Egy ügy nekem, hogy hozzá valaki valakihez. Nem mondhatjuk. Itt ugye a hozzádörgölözés nem busziskodást jelent, hanem olyasmit, amire ön a kadarkai interjúban azt mondta, hogy ön azt nem hagyja, hogy magához dörgölössenek. Azt az interjút azért néztem meg, hogy eldöntsem, hogy merjek-e magának írni eme egy éjszakai alvás biztosítása ügyében.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 csak és kizárólag azokból a levelekből idézek, amelyeket ő írt nekem, a saját leveleimet nem idézem. Június 7-e.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 Tehát akartam magának írni erről valamit, úgy, hogy azt feltételeztem, hogy nem fog tudni olyat írni, amit érdemes lesz elküldeni magának, mert az magának jó lett. Aztán jött ez a nő, és ráfigyeltem. Aztán megint visszatértem ehhez, hogy magának írok, de igazából azt látom, hogy ezen kívül, amit eddig írtam, nem tudok magának mit írni, mert még most is el vagyok varázsolva. Még akkor is, hogy az volt a benyomásom, amikor a nővel beszélgettem, hogy az általam magamtól megszokott módon funkcionálok vele kapcsolatban, sem nem rosszabbul, amire számítottam ottam sem nem jobban. Tehát ennyi. Azt érzem, el vagyok varázsolva, és ezzel nem jót, és nem rosszat akarok kifejezni. Június 7-e. Csak lassan kezdem tudni értelmezni, ami maga is én köztem történt. Egy fontos kérdés. Honnan tudtam maga, hogy én olyan ember vagyok, akinek természetes, hogyha bárhol mondok valamit, azt át lehet tenni akármilyen értelmezési tartományba. Holott az én eddigi tapasztalatom szerint ilyen ember nincs is.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 De látja, valami miatt én mégis másfelé keresem a választ. Tehát ott, amivel kezdtem, jó felé keresgélek? Valószínűleg nem jó felé, hanem a fantáziám játszik velem. És ha így van, akkor magának nem lesz érdekes, amit itt mondok. Szintén június 7-én, de máron késő este.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 Tehát, hogyha valami miatt örülünk mindketten annak, ami közöttünk történt, a pénzes dolog miatt azt nem tudjuk izé szárba szökkenteni, megvalósítani, hanem csak egy megvalósulthatatlan ide marad. Elkezdtem olvasni, amit eddig írtam, igen, tehát ez nem stimmel, hogy a maga pénz az én pénzem, hiszen ez nem igaz. Eldobott kő, és nekem készített szép ruhák. Tehát, ha nem is lesz szökken szökkentés ezekből, ezekből a kőből, meg ruhákból, tehát talán valami azért megmaradhat anélkül is és még mindig június 7-e, nem sokkal éjfére előtt. Én eleve, olyan, én eleve nem olyasmiben gondolkodtam, hogy maga előadja az asszonynak az én ötletemet, hogy aztán mondja magának, hogy ide mert hozni, mert vele egyedül, együtt repülsz, hanem inkább magának valami haverjában, aki egyedül él. Amikor megengedte nekem, hogy megadjam önnek a telefonszámot, és megadtam, utána akartam magának írni, csak rögtön nem volt időm, így ön megelőzött engem, hogy felhívott. Hogy úgy gondolom, azért kért a számomat, hogy alkalmottál lecsekkoljon engem, hogy feltelten erre alkalmasabb módszer, hogy? És előadtam volna, hogy nemrég állásinterjút kellett adnom írásban. Egy kérdés abban, hogy öt jó tulajdonságom és nem volt könnyű, de le letudtam az ötöt később, ők sem volt nekem érdekes, hogy gondolkodjak a jó tulajdonságaimom. És annak kapcsán, hogy ő megengedte, hogy megadjam a telefonszámomat, eszembe jutott feltehetően az én szövegeim jók abban, hogy én azokban nagyon benne vagyok, és abban, hogy ami azokban benne van, az nagyjából minden, ami én vagyok. Tehát alkalmasabb módszer, hisz magának vagy a műsorának van Facebook oldala is, hogy egyszerre megnézi a Facebook oldalamat, Gyarmati Ferenc a profilfejkép, vagy melkaskép, nem néztem meg, vagy micsoda, nem csak vál, rövid haj, miskolc, és így tovább, és így tovább. Már összesen azt hiszem, hogy ez az ötödik szövege, amit írok magának, esetleg már az agyára is megyek magának. Június 9-e. Hogy kevésbé aggódjon, hogy a projektemet egy éjszakára alvó helyet találni Budapesten nekem megfelelő módon, hogyan segíthetné, tájékoztatom, hogy lehet, hogy a dolog megoldódik kevésbé irreális módon, mint hogy egy idegen ember segítsen nekem abban azáltal, hogy megszerettetem magam bele hirtelen az ügy megoldása érdekében. Tegnap SMS-t kaptam, délőtt szia, felé régen beszéltünk, este felé hívlak, el Ákos. Aztán kiáltottam, később, elákoska!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 Ma nemrég értesítettek, hogy csütörtökön 15-én lesz a honvédségi másodfokú alkalmassági vizsgálatom, amiről beszéltünk. Reggel közmunkára jelentkeztem, azt mondták, holnap megyek dolgozni. Nem kérdezték, hogy ki borja vagyok, arra számítok, hogy valami nem is lesz ott alkalmassági vizsgálat, legalábbis nem mondták, hogy még kellene valami a felvételemhez. Két döntést hoztam. Egy. Első döntés. Hogy nem döntök hogy hogyha ultimátumot adnak ezen a munkahelyen, hogy nem alkalmaznak, ha jelen leszek csütörtökön Budapesten, akkor mit fogok választani? Kettő. Másodszor, ha ön nem tud nekem alvóhelyet biztosítani szerdai éjszaka úgy, hogy az magának ne kerüljön pénzbe, akkor nagyon köszönöm a kedvességét, de nem fogadom el az ön által felkínált lehetőséget. A lelki döntést erre vonatkozóan, ugye rögtön akkor meghoztam, amikor rájöttem, hogy ön fizetni akart nekem. Ugye pénteken írtam el Ákosnak, miután magának is, miután birtokomban volt az e-mail címe, bár tényleg örültem, hogy 1994 után most újra kapcsolatba kerülhetek vele, azt tartottam helyesnek, hogy először is mindenek előtt bemutatom neki az apropóját, hogy kerestem őt.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 Épp most akartam magának írni a válaszától függetlenül is, ugyanis most néztem meg, hogy hova is kell mennem csütörtök reggel. És az ön válaszától azt írtam volna magának, hogy amit most írok...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 Annyi energiavesztéssel, mint energianyeréssel. Tehát valamennyi mérlegelés után úgy döntöttem, írok magának, hogy nem látszik értelmének, hogy én Szerda éjszaka ott aludjak. Most sietek, csak ennyit írok. Június 14 -e. Aludnom kellene, de még nem tudok. Mostanában sajnos előforduló, hogy nem tudok aludni. Az látszik, ezen a héten visszakerülök a társadalmi vérkeringésbe. Talán ettől a héttől hét hónap kihagyás után újra elfoglalhatom az emberek között azt a helyet, amit eddig életemben köztük elfoglaltam. 18 évig vallásos voltam, az látszik, ez a korszakon véget ért. Minden héten egy napot kötelezően azt csinálok, amit akarok. Valami miatt úgy alakult, ön a figyelmembe került, tehát a múlt hét az úr napján a szokásos programjaimon túl az ön világába mentem. Tegnap sem tudtam aludni, és ma sem, tegnap is, és ma is az önműsorát néztem. Meglepőve vettem észre ma a mai műsora címét, és amikor elkezdtem nézni, hogy a levelemet olvassa. Mivel nem akartam most semmi sem csinálni, hanem csak azért nem pihenek, mert nem tudok aludni, és nem kell most dolgoznom, mert az alvási időmből megy ez az időm, nem néztem meg se az e mailemet emet a bírósággal folytatott lett. Egy ideig néztem már a műsorát, a leveleim felolvasása után a vendégével beszélgetését, akkor eszembe jutott, lehetőn írt nekem, és félbehajtottam a műsorát, és megnéztem az e-mail fiókat. Ez az első levelem önnek, amit nem azért írok magának, mert írni akarok magának, hanem most magam miatt írtam, udvariasságból, izé figyelmességből, kedves. Ilyesmi. Annak ellenére írtam, hogy nem néztem ki magamból, hogy tudnék most írni. Igen, tudtam, végül is nem nehéz. Megy ígylet nélkül is. Úgy látszik, ez könnyű, hogy magáról beszélne az ember, bármikor megy. Tehát én most nem akartam. És érdemben nem is mondtam semmit, hanem csak visszajeleztem érdeklődésére hogy létezem. És most, hogy vége ennek a levélnek, csak most tudom biztosan, hogy normál állapotomban lennék, tehát nem úgy, mint most érzéseim lennének az ön mai műsra és émeje e után. Milyen furcsa, hogy így látom, hogy így látom. Hát ön most engem, ha lát valamit ebből. Fogalmam sincs, minek lát maga engem úgy általában. Június 20-a. Arról, hogy most sok sikert kívánt nekem, úgyhogy nem lehet tudni, hogy mihez. Arra gondolhatok, hogy maga a küzdelmemben tud engem. És tényleg esetleg ez miatt lehetnék én érdekes jó, mondjuk, hogy meg kellene nekem vívni egy érdekes harcot, vagy háborút, vagy küzdelmet. Viszont hol a országom? Az, amiért harcolni akarok. Június 20-a, 22 óra 19 perc. Autista otthonban dolgozok tehát eddig öt napot, nem sokat látok belőlük a lakókból, mert a saját munkámat nézem, abban merülök el, eddig leginkább festek ablakokat, viszont ott vannak közel hozzám. De a háttérvilágok talán nagyon más lehet, vagy nem tudom. Ugye minden a szülőkkel kezdődik, ők a világa az induló embernek, vagy ilyesmi. És az szülők nekik is van. Viszont feltétlenül már kezdettől valami más képet néznek, mint például én kezdtem el nézegetni annak idején, tehát ők azt látszik speckósok. De ha mi valóban izé, bocsánat, kurvára fontosak vagyunk emberek, akkor valami fontosban közös vagyok. Én és egy autista ember, akármi is ez az autista izé. Egy autista lény feltételezem versenyen kívül él, tehát ez az egy fontos különbség. Valami miatt nem kell versenyképesnek lennie. Kötelességek, hiá, jogok is értelmezhetetlenek, és a vágyak is másképp lehetnek, az öntudat, az identitás. Na pedig 2023. június 26-a hétfő van. A pontos idő 17 óra 16 perc. Fiola János vagyok. Jó napot kívánok Gyalmati Ferenc. Tegyük világosá mindenki számára, aki minimális érdeklődést mutat a kettünk levelezése és a kettünk személye iránt, hogy most mi a helyzet önnel? Megvolt e a vizsgálat? Ha volt vizsgálat, mire vonatkozott? Milyen eredménnyel járt? Mit változtatott az életében? És hogy ezt otthon, annak idején fialáig mondták, és egyáltalán. Hát tulajdonképpen én most ezzel a bipoláris szava diagnózissal vagyok az életem legutóbbi időszakában egy-két éve. És most legutóbbi fejlemény volt ezzel kapcsolatban, hogy az, or, az üzemorvos megtudta, hogy nem szedem a gyógyszert, és ezért kirúgtak a munkahelyemről. És az, hogy nem szedte a gyógyszert, az honnan lehetett látni? Vagy ön megmondta, vagy mi a helyzet. Két nő zaklatásért bepanaszolt a munkahelyemen, és elindult ellenem egy eljárás. És a zaklatásnak volt köze az ön bipolaritásához, vagy ahhoz, hogy nem szedte a gyógyszereit? Nem feltétlenül, de a vizsgálat során fény derült erre, hogy nem szerem a gyógyszereket. Mert, mert... hogy megmondta. I igen. Hát persze, én mindent megmondok, hogyha... Tehát nekem nincsenek titkaim tulajdonképpen. <kül> hát igaz, az írásaiból többé kevésbé kiderül. Már-már egy szép író magassága az, amit ön megvalósít a leveleiben, de most nem, mint regényírót kerestem meg. Hány évesnek tetszik lenni? 48. 48 évesnek tetszik lenni, és való Miskolc környékén él? Miskolcon konkrétan. Miskolcon él. Um, mi a foglalkozása? Betanított munkás voltam eddig életemben. Mi volt, mivel kapcsolatban volt betanított munkás? Milyen közegben dolgozott? Le legtöbbet kézi autótakarítóként dolgoztam, és az utóbbi években pedig gyárakban. Hanyadik munkahelye lehetett a legutolsó? Hát tulajdonképpen <gül> nagyjából háromféle munkahelyen éltem le az eddigi munkában töltött éveimet, tehát úgy 20 évet. Tehát a két gyár, meg előtte autótakarítóként. Mi szeretett volna lenni gyerekkorában? Hát teljesen tanástalan voltam. Egyke? Örül, Tessék? Egyke? ke? Nem, van egy nővérem. Szülei élnek még? Igen. Milyen a viszonyuk? Hát, úgy megvoltunk valamennyire, de most, hogy ilyen helyzetbe kerültem, itt tettem hátrafelé egy lépést. De ezt a helyzetet le kéne érni. Tehát ez még milyen helyzet? Hát tulajdonképpen közellenségnek éreztem magamat, tehát akit kizártak a társadalomból. De most a közellenség amiatt, mert ugye a hölgyek zaklatása miatt elbocsájtottak? Nem, hát tulajdonképpen ez hogy nem kapok munkát, ez amolyan büntetésnek kell tekinteni. Mert hogyha szedném a gyógyszert, akkor nem büntetnének ezzel. Mikor diagnosztizálták, tehát mikor állapították meg, hogy önnek mi baja van? 2020 legvégén addig nem volt semmi baja? Vagy addig is volt valami baja, csak nem ment orvoshoz? Hát most úgy tekintem, hogy szerintem nem volt bajom. Mert, mert most, hogy ilyen bajba kerültem, egy ideig úgy tekintettem, hogy valószínűleg én egy szörnyetek voltam, hogy ki tudtam magamból termelni ezt a pszichózist, de most legutóbb, hogy most megint elkezdtem dolgozni. De mit nevezünk pszichózisnak? Hát az én esetemben téveszmét jelent. Én azt képzeltem, hogy Istennel kommunikálok. És ez kétszer is volt. És ez 2020 után volt? 2020 legvégén. Idézze fel ezt az élményet. Hát tulajdonképpen azon a talajon alakult ez ki. Ön vallásos? így van, 18 évig vallásos voltam most új, új fejlemény szerintem hogy elvesztettem a vallásosságomat templomba járó? tulajdonképpen, tulajdonképpen úgy voltam a leghosszabb a, a, a, a vallásosságom leghosszabb idejében úgy voltam vallásos hogy az egyházamból kizárt hívő voltam mormon vallású ember voltam Na, onnan miért zárták ki? Hát szembe kerültem a hatalommal, vagy hogy mondjam. De hogyan került szembe? Ö, tulajdonképpen ö, az erkölcsi tisztaság megsértésével vádoltak, paráznasággal, porzónézéssel, ilyesmivel. Amint bevallott, vagy rajta kapták, vagy hogy ez hogyan van? Hát már akkor is írtam róla. Hát, Kinek? De, Kinek? Hát úgy, ahogy most írok. Tehát 2009. De ahhoz, hogy a mormon egyház önt meg tudja gyanúsítani azzal, hogy ön pornót néz, ahogy er ah ahhoz erről a mormon egyháznak valahogy tudomást kell szereznie. Hogyan szerzett erről tudomást a mormon egyház? Az ember pornót néz utána nem értesíti erről a saját egyházát, vagy legalábbis én nem feltételezném az, hogy én értesíteném, de most egyelőre nem magammal beszélgetek. Hogy derült ez ki? Hát ugyanúgy, te már akkor 2009-től van internetem, azóta irogatok az internetre, és megírtam ezt az élményt. Ja, értem. És ismerősökön keresztül eljutott az egyházhoz, és elindult az eljárás ellenek. Ezt megírta a Facebook oldalán. Hát azt hiszem, akkor ivi volt. Oké, rendben vannak az ivi oldalán. Valójában ezt a levelezést ön hol iviven, hol Facebookon, minek okán folytatta? Hírt akart adni magáról, egyedül volt, önkifejezés, micsoda? Hát igen, ilyesmi. Tulajdonképpen én, én fiatal korom volt a naplóíró vagyok, vagy voltam, és akkor ahogy az internet belépett az életembe, ez így, ez így átkerült a nyilvánosság elé. Önnek a gyerekkorában semmi olyan gondja nem volt, ami összefüggésben le lehetett volna hozni a bipolaritásával. Hát tulajdonképpen én ezt úgy tekintettem, hogy, hogy ahhoz, hogy én el tudjak idejutni ez a pszichózisig, tehát hogy, hogy a, a saját gondolataimat elidegenítsem, és egy más. Tehát egy, Más valakinek a gondolatainak gondoljam, ahhoz kellett valami az agyamba, valami rendelenes működés, és szerintem ez a depresszió hozta létre, tehát valamilyen lefolytott állapot. De, Mikor szállom... fordult ön azzal, amiről most beszélünk először bárkihez, baráthoz, paphoz, egészségügyi emberhez, szüleihez? Fordultam-e? Ezekkel a problémákkal? Hát ha ezek egyáltalán problémák, mert nagyon jól beszél, ez egyáltalán biztos, hogy probléma. Valakinek beszámolt te arról, amiről mi most beszélgetünk régebben. Először mikor tapasztalta ennek a jelét saját magán? Hát pont azt akartam mondani, már, már egy-két egy, fordulattal ezelőtt is, hogy, hogy én most úgy tekintem, hogy az utóbbi sok évemet, tehát akár egy-két, vagy, vagy egy évtizedet, vagy 15 évet tulajdonképpen nem igaz, hogy én, én problémás ember voltam. De én most én nem ott... erről a időről beszélek, én a gyerekkoráról beszélek. Én azt kérdezem, hogy ami önnel kapcsolatban most mint probléma van felvetve, annak bármilyen jelét lehetett -e tapasztalni gyerekkorában. Hát korai fiatalkoromban inkább. Úgy, úgy a család úgy tekinti, hogy a serdülőkorban kezdődtek velem a problémák. Tehát amikor Milyen pályát... problémák voltak önnel ifjú erdülő korában? Hát ami, amikor <coughs> kiderült számomra, hogy, hogy nem másnak tanulok, hanem magamnak tanulok, onnantól kezdve számomra ez a tanulás dolog ez összeomlott. Tehát a, amikor úgy tudtam, hogy, hogy, hogy nem kötelező tanulni, hanem azért tanulok, hogy én valamilyen célokat elérjek, onnantól kezdve én már nem akartam tanulni, és nem is tanultam. Mitől áll be ez a változás? Hogyan jött rá arra, hogy ön magának tanul, és nem másnak, magának meg nem akar? Ki volt az a más? A szülei? Hát egyszerűen valahogy én egy olyan ember voltam, aki nem tudtam átlépni a gyerekkorból a felnőtt biztos sokan vannak. É, nagyon sokan. Itt vagyok mindjárt én. De hogy ez mennyiben volt összefüggésben azzal, hogy ön nem akart tovább tanulni? Illetve ha nem akart tovább tanulni, az mivel járt együtt? Hát tulajdonképpen az, hogy nem akart... Hírta a bajt az iskoláit? Hát tulajdonképpen kényszerűségből is. Állj, mi az, hogy kényszerűségből? Mivel, hogy nem tanultam, ezért már nem ment a dolog. Aha. Most milyen iskolában vagyunk? Középiskolában, szakközékben? Ö, hát a, az érettségit még jó eredménnyel ki tudtam húzni. A, a, ott az utolsó évben álltam le, vagy olyasmi, és akkor még bejutottam a pontszámokkal az egyetemre. Melyik egyetemre? Bölcsészkarra. Hova? jobb Miskolcra. Igen? Azért kerültem én Miskolcra. De milyen, mi, milyen szakra? Szociológiára jártam. Mennyit végzett el? Másfél, három fél évet. És akkor mi történt? Uh, hát halasztottam, és. Akkor... Nem, azt értem, hogy vesztette el a lendületét? Mi változott meg, meg ömben? Nem több Ezt én értem, ez következmény. Azt kérdezem, hogy amikor rájött arra, hogy magának nem akar tanulni, más pedig elvárja öntől, de másnak nem akar megfelelni, ez egyébként az ön hétköznapi életében hogyan jelentkezett? Képzeljek el egy autót, ami szép lassan elveszi a sebességét? Igen, megálltam teljesen. Nem, nem tudtam, hogy hova. Megállt teljesen, és merre felé fordult? Vagy nem fordult severre. Hát tulajdonképpen minden mondatot így kezdek. Lehetséges. Tehát úgy voltam vele, amikor már nagyon látszott, hogy a kudarcain vannak a tanulásban, hogy a legkisebb... Nincsenek kudarcai a tanulásban. Ő azt mondja, hogy nem tanult, tehát nem kudarcai voltak, hanem egész egyszerűen abbajta a tanulást. Ha abba adja a tanulást, az nem azt jelenti, hogy kudarcai vannak, hanem azt jelenti, hogy valamitől elment a kedve. Igen, de csak valamennyi munkát fektettem bele, hogy a, a nem tanulásba is. <gül> És így, így voltak kudarcaim. Tehát például a jogi egyetemre többször felvételiztem sikertelenül de már az követően, hogy a bőséges karra felvették? Mi akart lenni? Semmi. Akkor miért jelentkezett szociológusnak? Ö, pont pont alapján oda felvettek. Én ezt értem, de ilyen alapon elmentett volna pszichológusnak is? Vagy oda kevés volt a pontszám? Hát úgy emlékszem, a politológiából és a szociológiából lehetett választani. És érdekelte önt a politológia? Vagy egyáltalán nem érdekelte, nem azt mondta, nem, hogy... Nem is tudtam egyikről sem, hogy mi Ezt a szülei várták el öntől. Hogy tovább tanuljak? Igen. Hát a lendület már vitt tovább. Meg hát mivel gimnáziumot végeztem, szakmám tehát, nem? Barátok, barátnők, ekkor voltak-e még? Teljesen elmagányosodtam. De minek következtében? Hát nem, nem találtam, hogy hova menjek, merre menjek. Én ezt értem, de egy ideig találta, aztán nem találta. Mi változott? Mi történt? Hát, ez történt, hogy... Mikor vesztette el a szüzességét? <gül> Egészen későn, 31 éve. Jó, tehát ak akkor még nem volt úgy barátnője, tehát szexuális kapcsolata nem volt. Igen, ugyanezért nem volt. Barátai voltak-e? nem voltak. A gimnáziumban se? Hát ott voltak, igen. És hogy, az egyetemen is valaki. Hogyan vesztette el őket? Hogyan kezdődött az önbefelé fordulása? Hogyan és mitől? Nem kell, hogy bonyolult legyünk. Egyszerűen csak azt mondja, ami történt, vagy mondja azt, hogy semmi közöbb nincs hozzá. Mind a kettő elfogadható, csak mondja meg, hogy hogy hát kezdődött én olyat ez. nem ismerek. De hogyan kezdődött a befelé fordulása? Van egy nap, van egy esemény, ami megváltoztatott mindent. Hogyan magányosodott el? Hogyan jött arra rá, hogy ezt nem akarja folytatni? A vallásnak ebben van szerepe? Nem, a vallás sokkal később Oké, okay, ezt kérdezem. Tehát akkor most ott vagyunk nagyjából ön, 20, 21, 22 éves. Mi történik önnel? Szerintem azért hallgatok én ennyire, mert, mert ez egy nehéz időszak volt, az értem. Én ezt értem, csak azt le kéne írnia. Tehát ön hallgat és tudja, hogy miről van szó, én pedig hallgatom önt és nem tudom, hogy miről van szó. Csak akkor, hogyha valamit erről elmesel? Önnek vérzik az ujja, tudomásul vehetem, és megkérdezhetem, hogy mi történt önnel, gyarmati úr, hol vágta meg, amire ön azt mondja, hogy vérzik az ujjam, és akkor eljutunk egy pad helyzetig, és akkor én eldönthettem, hogy akkor ezt most átugorjuk, vagy sem. De én azt gondolom, hogy az ön befelé fordulása az nem átugorható. Magyarul erre valamit mondani kéne. Azért is nehéz erről beszélni, mert annak, annak idején, tehát az, az, abban az időben, kialakítottam egy technikát, hogy nem gondolkodni, mivel hogy folyton csak rossz gondolataim voltak. Milyen rossz gondolatai voltak? Öngyilkosság? Másnak a bántalmazása? Igen, ez félreérthető. Nem félreérthető, de még, még egyszer is, ha félreérthető, akkor mi van? Időszámításunk előtt vagyunk, azóta eltelt több mint 25 év. Na, szerencsére ilyesmi problémáim nekem soha nem voltak. Tehát agresszióval... Neki... Milyen rossz gondolatai voltak? Hát nem emlékszem. De viszont, viszont le van írva sok minden. Tehát sokat írtam már abban az időben is, de azok valami nagyon sötét dolgok szerintem. De azokat nem szokta olvasni? Hát nem. Így aztán nem emlékszik rá. Vagy nem akar? Amiről mi most beszélgetünk, arról mikor beszélgetett utoljára bárkivel is? Sohasem beszélgetek ilyesményt. Szülei. Nem, nem, nem is gondolok rá. Jó, de az ön élete, ahogy én kiveszem, volt egy idő, amíg úgy haladt, amit egyébként normális életútnak neveznek, bár olyan, hogy normális életút, olyan nincs. Minden normális életút az abnormális is. Nézőpont ezt kérdése. Csak a, csak a gyerekkorra mondhatjuk. De uh, ott... Ahol ön hirtelen abbahagyja a tanulást az egyetemen, ott valójában mi történik? Oké, abbahagyja a tanulást. Mi történik ezután? Elkezdtem dolgozni. Tehát ahogy azt a mondatot elkezdtem, hogy a legkisebb ellenállás irányába mozdultam, vagy hogy mondjam. Tehát a legkisebb elvárást inkább nem ellenállás, a legkisebb elvárást próbáltam teljesíteni. Tehát én akkor otthon lakott, vagy már önállósult? Miskolcra kerültem a tanulás kapcsán, szüleim vettek itt egy lakást, úgyhogy itt maradtam, itt ragadtam Miskolcon. A szülei jó módúak? Hát értelmiségi félék. <gül> abban még nem adódik ma Magyarországon, hogy jó Oké, okay, rendben van. Uh, mit dolgozott? Munkás voltam. Milyen munkás? Milyen területen? Gyárakban is dolgoztam. Ezt azt. Hát so sokáig úgy dolgoztam, hogy váltogattam a munkahelyemet, mert nehéz volt nekem, nehezen tudtam beilleszkedni. Valójában mit keresett? Inkább kijelölnék egy pontot a 29 éves koromat, tehát addig én kallódtam. Akkor lettem vallásos, és onnantól kezdve azt hiszem, hogy valamilyen sín, sínre kerültem. Az az 5 év, vagy 6 év, a szint tiszta telt? 10. Azt hiszem, 10. Hát az csak úgy mérsékel. 18-tok. Katona nem volt. Nem um, az is voltam. Hát akkor nem jön ki a másfél év egyetemmel, de oké, okay, rendben van. Um, ez a kallódás, ez egy egyedül kallódás, társaságban kallódás. Teljesen egyedül. A maga egyedüllétének akkor mi volt az oka? Ugye volt már szó rossz gondolatokról, de valójában a maga egyedülléte az minek a következménye? Miért nincsenek maga a körül emberek? Hol van a testvére? Hol vannak a szülei? És igazából most nincsenek. De most nem a mostról beszélek most. Csak, még hogy, ott... csak hogy ez nem változott. De hogy vesztette te. el a családját? A nővérem valami miatt nem. Nem kedvel engem. Ennek van valami, valami oka? Mit csinált? Hogy én vele, Nekem uh -huh. Én ezt nem tudom. És hát... a szüleit hogy vesztettel? Azok se kedvelték? Hát őket én nem kedvelem. De mi a bajó velük? Nekem mi a bajom velük? Hmm? Tulajdonképpen, hogyha jól vagyok, semmi bajom nincsen velük. És ha rosszul ha, van, akkor mi a baja velük? Mikor? Ha rosszul van. Hát akkor nem tudok velük mit kezdeni. Így gyakran van rosszul? Pont, pont ez az, hogy szerintem nem. Most csak azért vagyok rosszul, mert hogy ilyen közelenségé lettem, de. Mikor találkozott utoljára a szüleivel? Valamikor egy hónapja talán voltak itt, néha el szoktak jönni. És ilyenkor beszélgetnek, vagy kitakarítanak, vagy hoznak ennivalót, mit csinálnak? Hát jönnek és mennek, néhány órát vannak itt. De mit csinálnak abban a néhány órában? Hát elég, elég puskaporos volt a hangulat legutóbb, azt hiszem. Mitől? Azt hiszem, ők, ők engem hibáztatnak ezért a helyzetért, amiben vagyok. Gyakorlatilag ez a helyzet ez már réges-rég túlmutat azon, mint ami egyébként az önnel való legutolsó probléma volt. Ők azt gondolják, hogy ön elcseszte az életét? Szerintem ez már nem olyan fontos. Hát önnek, de nekik lehet, hogy fontos. Nem hiszem, hogy tehát nem, nem, nem, az a, nem az a lényeges része, hogy elcsöztem, hanem inkább, hogy ilyen fél vagyok az életre, úgy tekintenek rám, azt hiszem. Tehát ilyen átrányos helyzetüként látnak engem, vagy fogyatékos. Ugye az, hogy alkalmatlan, az azt jelenti, hogy nem úgy él, ahogy ők egyébként azt szeretnék, ezt, ezt hívjuk alkalmatlanságnak. De tulajdonképpen az, hogy a szülei mit akarnak öntől, teljesen lényegtelen. Ön mit akar saját magától? Abban az öt éves kallódásban, vagy tíz éves kallódásban honnan hova jutott? A kallódás az rengeteg élményel jár. Ráadásul a kalódás az nagyon sokszor egy harmadik ember számára kallódás, aki kallódik a saját magát nagyon sokszor nem látja kallódónak, épp ellenkezőleg. Mivel telt ez a tíz év? Tehát még mindig az az időszak érdekli? Én idősíkokat váltok egyfolytában, Majd miközben haladunk szépen a jelen felé. Próbálom megérteni magát, próbálom megérteni, hogy magával mi a probléma, ha egyáltalán van magába a probléma. Én egyelőre egy kisfiút látok, aki igazán nem nagyon tudja elmondani, hogy mi baja van, csak elvesztette az anyukáját. És nagyon el van foglalva magával. Igen, ez nem olyan jó vélemény rólam. Ez, nem, ez nagyon jól beszél, ez nem jó és nem rossz vélemény, ez egy leírás. Az, hogyha valaki kémény, az lehet, hogy mások számára negatíva. A kémény, aki meg kémény, az meg azt mondja, ne felejtse... Aki, ö, aki péklapátnak látja magát, az péklapát. Ezt megmondta az én pszichológusom, úgyhogy ez speciál, amit ön mondott, az egyáltalán, a velem folytatott beszélgetésben egyáltalán nem állja meg a helyét. Én azt se tudom, hogy önnek egyébként igazából van-e egy, van -e problémája, vagy csak problémázik. Ezt se látom. Oké, okay, rendben van. Ott van 29 évesen. Hogy jött a vallás? Elkapott Hol? Ment a Rákóczi úton és szembe jött? Nem tudja, hogy kik azok a mormonok? Olvastam róla, de nem tudnám jókat le, jól leírni őket. Hát ők olyan, olyan térítősek, mint a jehova tanúi. Oké. Okay. És megtérítették. Igen, eljöttek a lakáson. Hogy a, mivel hatottak örre? Ezt nem lehet tudni. Mert a... tulajdonképpen már mások is próbálkoztak előtte. teljesen, Ez a vallás dolog teljesen leperget rólam. De a mormonok nem peregtek le. Nem tudom, hogy hogy történt. Mi lett a következménye? egészen mostanáig vallásos voltam onnan. De mivel járt együtt? Templomba Azonban járt, adott a... pénzt nekik, az életmódján meglátszott. fogalmam sincs olyan mormonok, hogy viselkednek. Ha. Elnézést nem tudom. Én úgy tekintettem erre, hogy intellektuálisan fogott meg. Tehát adott nekem egy, egy gondolkodási keretet. tagja lett a mormon egyháznak? Eljárt Isten tiszteletre? Néhány év után kizártak, igen. De egy, mi nem tartunk nem. ott, hogy kizárták. Egyelőre még ott tartunk, hogy megtérítették. Azért azt, hogy megtérítsék és kizárnak, azért a kettő között valami idő csak el kell, hogy teljen. Tehát, hogy az egy, ember valamennyi ideig van a szorítóban, még mielőtt kiütik, még akkor is, ha azonnal kiütik. Egy-két évig nem voltam tag, aztán egy-két évig tag voltam, aztán utána a leghosszabb ideig úgy voltam mormon uh, hívő, hogy kizárt mormon hívő. Mi tetszett önnek a mormonságban? Nem tudnám összehasonlítani, mert én nem kerestem sose vallást. De nem, értem, de mi volt az, ami önre hatott? Nem tudom, hogy önnek ez miért fontos. Mit én én se tudom én. megmondani, miért fontos. Én keresek jelen pillanatban valamilyen utat, amit követek önnel. Próbálok rájönni arra, hogy merre tart-e tart bárhova, csak össze-vissza körbe megyünk. Fogalmam nincs. Próbálok rájönni az ön életének a logikájára, vagy a logikátlanságára. Amikor az ember kérdez, akkor nem azért kérdez, mert valamilyen logikát követ, hanem azért kérdez, mert eszébe jutnak dolgok, lehet, hogy egy logika mentén, lehet, hogy attól teljesen függetlenül. Ne felejtsen el, hogy én 17 éves korom óta járok pszichológushoz, pszichiáterhez. Azért van bennem egy olyan érdeklődés egy másik felől, amiben próbálok valamit megtalálni a múltjában, amit ha kicsomagolunk, akkor a jelen életét megmagyarázza. A helyzet az, hogy tíz esetből tízszer ilyen van, legfeljebb az embernek nem sikerül. De mindennek van magyarázata. Mi a tízeset és mi az egy? Én arról beszélek, hogy az ember megtalálja -e azt, hogy önt végül is mi vitte abba az irányba, ami felé ment. Erről beszélek. Erre próbálok rájönni. De az biztos, hogy nem szeretném, hogy ha bolondját járatná velem. Az is benne van a pakriban? Teljes mértékben érdekes, hogy ezt gondolja. Én nem azt mondtam, hogy ezt gondolom. Én nagyon pontosan fejezem ki magam. Én azt mondtam, hogy ez is benne van a pakliban. Ha azt mondja valaki, hogy ez is benne van a pakliban, akkor nem azt mondta, hogy ez van, hanem azt mondta, hogy ez egy lehetőség. Úgy, úgy értettem, hogy érdekes, hogy az eddigi beszélgetésünk alapján Ön szerint ez is lehetséges, hogy... Figyeljen, én... ön valójában egy olyan fuldokló, aki amikor a keze után nyúlok, akkor azt mondja, hogy nincs szüksége segítségre, de újból és újból nyújtja a kezét. Ez logikátlan. Ez nem érthető. Ennek az ember az okát megpróbálja megfejteni. Én ezt sem látom. Én ezt értem. Én látom. Én azt látom, hogy van egy vergődő, önmagával végtelen mértékben elfoglalt ember, aki elfoglalt. lehetséges, hogy valójában saját magából nem találja a kiutat, lehet, hogy beteg, lehet, hogy nem beteg, nem tudom. Ez nagyon tetszett korábban is, amit mondott. Engem nem nagyon érdekel az, hogy önnek tetszik-e vagy sem -e. Nem azért mondom, hogy tetszen, és azt se szeretném, hogyha nem tetszene. Én valójában az egészből valamit szeretnék magam számára értelmezhetővé tenni. Miért zárták ki a Mormon Egyházból? E, tulajdonképpen a Mormon időkről, ha beszélek, akkor csak inkább emlékezetből tudok beszélni. Tehát amit most mondok, ezt is emlékezetből mondom, hogy én úgy tekintettem erre, hogy nem tudni. Tehát hogy titokzatos, és próbáltam valami jelentő, jelentést tenni e mögé, hogy biztos van valami fontos oka, minek kizártak. De, de miért van az, hogy amikor az ember önnel beszél, akkor állandóan az, az érzés, hogy valami van a függöny előtt, és közben van valami a függöny mögött, mintha egyszerre két helyen lenne? Mint hogy a fogócskázna velem. Érdekeseket mond. Nem nagyon érdekel, hogy érdekesebb vagy sem, én most csak azt mondom, amit érzékelek. Azt kérdezem öntől, <coughs> miért zárták ki a Mormon Egyházból az emlékezete szerint? <coughs> Ö, hogy, hogy konkrétan miért zártak ki, azt elmondtam. Az mi volt? Pornót néztem. Ja igen, pornót nézett. És írtam róla, és paráznának tekintettek. Megbánta? Nem. Akkor már volt barátnője? Vagy adott esetben a saját neme iránt érdeklődött, amiket a pornót, amikor a feleségemtől éppen váltam. De közben hirtelen lett egy feleség, ezt el sem mesélte? Igen, nem sokkal utána, hogy. De ez a feleséges csak úgy jött, mert, vagy ez, ez, ez, ennek semmi jelentősége nincs, hogy erről egy kukot nem mondott eddig? Nem sokkal utána, hogy vallásos lettem, hozzájutottam életem első nőéhez is. De felajánlottam a mormon egyház, vagy mi az, hogy le lehetőségért lett? Be belépett az életembe ez is. Ő is mormon volt? Hát olyasmi, igen. Mi az, hogy olyasmi? Valaki vagy róka, vagy nem róka? Olyan, hogy olyasmi, olyasmi róka nincs? Olyan mormon volt, aki Valamivel korábban megismerte ezt az egyházat, mint én, de amikor én megismertem, akkor nem volt mormon, de éppen újra próbált, tapogatózott, visszafele, de nem lesz. Mennyi ideig tartott a házasság? Két év. Szerelem volt? Ön volt valaha szerelmes? Tudja, hogy mi az a szerelem? Nem tudom. E, egyszerűbb, egyszerűbb, hogyha ezt mondom. Az érzelmei volt, hogy elragadták önt és nem volt önkontrollja maga fölött? Érzett ilyen érzelmet a feleségeire? Szerette? Hát hogyha az, az hogy szerelmesnek lenni csak, csak azért mondom, hogy, hogy nem tudom hogy voltam-e szerelmes, mert lehet hogy nem tudom, hogy milyen az de a, amit tudok, hogy szerelmesnek lenni, az, az mindig voltam. Tehát ahány kapcsolatom volt, az mindig megvolt. Hány kapcsolat volt? Szexuális kapcsolatom négy volt, párkapcsolaton három. Mitől ment szét a házasság? Egy ideje már nem volt közöttünk szexuális kapcsolat. Mitől szűnt meg? É én miattam. Nem érzelmileg elhidegültem. Ö, nem is. Hát igen. Átalakult. Szeretni szerettem őt, a feleségemet emberként, de mint nő, nő irányt elvesztettem az érdeklődésemet. Ilyen máskor is előfordult? Hát ő volt az első kapcsolatom. De azóta, elő, de azóta előfordulhatott? Tisztában vagyok azzal, hogy mit kérdezek? Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy igen. Igen. Többször előfordult? Hát a, a második esetben nem lehetett, de a harmadik esetben igen. Tehát a második esetben szerintem azért nem, speciálisokból nem fordulhatott elő, de a harmadik esetben igen. Mi az a speciálisok? Hát olyan karakter volt az a nő, hogy nem, nem engedett magához. Tehát nem, nem, nem hidegülhettem el tőle, a... Ön, önben az indulati tényezők vala is dolgoztak olyan hevesen, hogy valamilyen erőszakos cselekedetre betemedett, de ez lehet nyugodtan olyan, hogy kiment az erdőbe és ütötte a fákat. Tehát nem embert kell bántani, hanem hogy önben az érzelmek egyébként Érdekes, így... Érdekes, hogy ezzel a, ezzel a ponton jutott ez a kérdés eszébe. De eszembe juthatott volna korábban, is, most nem az a lényeges, hogy mikor jutott nem jellemző, de azon a ponton, ami, ami ne, a... Ahol önnek ez eszébe jutott, konkrétan történt valami igen. Mi történt? Bántalmaztam ezt a második hölgyet. Megbánta? Nem, mert nem, nem jellemző rám ez. Önmagát bántja-e? Önmagát bántalmazza-e? De, de másokat se. Én ezt értem, de az előbb arról volt szó, hogy volt egy nő, akit igen. Azt kérdezem, hogy önmagát szokta-e bántalmazni? Előfordult-e ilyen? Van-e önsanyargatás? Nem, sosem. Tehát semmi nem nincsen bennem igazából. Okay. Eztől ezt ezt ír... az egy eltekintve nem volt az életemben ilyesmi. Oké. Okay. Um, valójában van-e valamilyen célja az életének, azt követően, hogy tíz évi kalódott otthagyta az egyetemet, és különböző munkahelyei voltak. Miről szólt az élet? A hétköznapi betevőnek a megteremtése, annak az elköltése, és aztán, hogy hétfő után jön a ked, egészen addig, amíg az ember meg nem vénül, és meg nem hal? Hát Ment valamerre 30 éves korától 40 éves koráig? Tulajdonképpen igen akkor kezdődött. tehát a, a, előbb belépett a vallás, az életembe az adott nekem valamilyen tá, támaszt, és, és onnantól kezdve indult valami, és, és ez, a, ez a nővel kapcsolatos mindenképpen. Melyik nővel? Tehát úgy általában a nővel. Tehát, és, és Most akú... van nője vagy nincs nője? Nem bírok találni. Nem bír találni, vagy senki nem akar a maga nőjelenni? Így értem. <gül> Mit mondanak, miért nem akarnak magával találkozni? Vagy eddig se jutnak el. Ismerkedik? Hát kevés a lehetőség. A lehetőség mindig sok. Azt kérdezem, hogy ön ismerkedik-e? Amint van mará módom, igen. Mód van rá, az ember levej az utcára, szembe jön egy nő, ismerkedhet, tehát Most mód érjük. mindig van. Az, amikor önnek megjelent volt ez a két jelenés, ami a közelmúltban volt, az hogy volt? nem is tudom, hogy mit emeljek ki ebből. Nem tudom, az ön, az ön élményei voltak, nem az enyém. Mi de történt? Talán azt mondom el, ahogy, ahogy záródott. <kül> okay. Tehát úgy záródott, hogy én egy megigazult ember vagyok, és tehát a, a, az atya velem volt egy ideig valahogy, de igazából a kommunikáció nem, nem igazán voltak ö, ö, tényleg csatornák, de az volt a végeredmény, hogy én egy nagyszerű, megigazult ember vagyok, és innentől kezdve magamtól is boldogulok. És az Isten elbúcsúzott és elment. Hogyan szerzett erről tudomás bárki is, amiért aztán önt ö, ilyen vizsgálat alá vetették? Ezt is megírta a Facebookon? Nem néztem meg a Facebook oldalat. Ahogy mondtam, egy zaklatási ügy indult ellenem, a Boszban két nőbe panaszolt, és... A Boszban dolgozott? Igen, és egy kihallgatás, kihallgatáson vettem részt. És ott mondta ezt el? Hát abban az időben... A... Miben állt a zaklatás? A zaklatás az valójában az ismerkedésnek lett volna a része az ön felfogása szerint? Utvaroltam. Nőknek ott a, a gyárban. De ők ebből nem kértek volna. Én meglepődtem, hogy ők bepanaszoltak engem. De amivel bepanaszolták, az mi volt? Mire hivatkoztak? Mit csinált? Ezt nem tudom, ez nem derült ki. Csinált bármi, ami egyébként kifogásolható lett volna? Szerintem nem. Ön tisztában van azzal, hogy ma a társadalomban egy nő mi az, amit kifogásolhat, és mi az, ami nem, vagy nincs ezzel tisztában? Szerintem inkább azért lett ez az ügy, mert ahogy én saját magamat hipnotizáltam, úgy valahogy a körülöttem levőket is. Én azt hiszem. Tehát ez, ez a szó elég jó. De mi az, hogy hipnotizáltam? Tulajdonképpen ahogy, ahogy én elhittem, hogy velem van az Isten, és hogy én egy, egy, egy, egy, egy megigazult ember vagyok, így másokkal is ezt el tudtam hitetni. Igaz. Valójában ön a hétköznapok folyamán könnyen lehetséges, hogy egy másik világban él, mint amiben egyébként én vagyok, akkor is, ha együtt, együtt utazunk a metróban? Van önnek egy saját világ, ahova nekem nincs bejárásom? Szerintem nincs, nincs. Akkor volt rövid ideig. De de most erről beszél? Most arról beszél, hogy ön hipnózis egyebek ez arról szól, hogy önnek volt egy saját világa. Amiben Nihány az nap. értékrend másféleképpen volt jelen, mint ahogy egyébként azt mások megéltek. Néhány napig tartott ez? Szerintem a tudatalatti világom. De ilyen hányszor fordult önnel elő? Kétszer. De ez összefüggésben van a jelenéssel? Vagy ez attól az, független? Tehát ha ez a szó hogy jelenés, nem tudom, hogy mennyire így, de vicces, vicces. Mennyi ideig tartott ez? Kétszer mihány nap? Hát szerintem most legutóbb vagy. Két hét előtte, előtte nem, nem tudott... Magyarul ugyan egy bűvöletben él két héten át, amikor lehetséges úgy zaklat valakit, hogy közben azt ön nem tartja a zaklatásnak. Szerintem objektívese volt zaklatás. Én ezt értem, de nem ezt kérdeztem. Hát azt, azt, a kérdéséből benne volt, hogy én zaklattam valakit, de szerintem én nem zaklattam senkit. Mit állapítottak meg a bolsbom? A vizsgálat nem zárult le. Ezzel ellen is kifogást próbáltam emelni. A vizsgálat nem zárult le, mert előjött ez a másik probléma, hogy egészségügyileg alkalmatlannak. Nyilvánítottak, és így a vizsgálattal már nem foglalkoztak. Az egészségügyileg alkalmatlannak vizsga, uh, nyilvánítás mennyiben van összefüggésben, mint azzal, amit eddig elmondott? Én úgy tudom, hogy semennyiben. Akkor mennyiben lett alkalmatlan hirtelen? Miben áll az alkalmatlansága? Az üzemorvos úgy gondolta, nekem gyógyszert kellene szedni. És mivel nem szedi, ezért alkalmatlan. Igen. kírt írta föl önnek ezeket a gyógyszereket, és mikor? Pszichiáter. Mikor került először elő. 2020. Decemberében törni. Akkor, amikor voltak ezek a jelenések? Hát nevezzük annak, igen. Vicc. Ön hogyan fogalmazott? Ha, úgy éreztem, Istennel vagyok. Okay. Vagy Isten velem van pont. Elnézést, akkor ebbe fog. Ön egyébként akkor hogyan kerül pszichiáter elé? Akkor Covidos voltam, és, és akkor tértem vissza a távpénzről. E, le, és a Covid alatt tulajdonképpen a, a Covidra kapott gyógyszerek mellékhatása váltotta is szerintem ezt nálam. Sőt, a pszichiátri is ezt alapította meg, aki kihallgatott először, és furcsán viselkedtem a munkahelyen. A legelső nap, amikor visszamentem táp pénz után. De azt követően, hogy ezeket a COVID elleni gyógyszereket nem szedte, akkor is megmaradt ez a jelenség, hiszen szóval egyébként, ha ezek váltották ki, akkor a COVID gyógyszereknek a nem használata után ennek abba kellett volna maradnia. Azért nem tudjuk, nem tudott kifutni ez a, ez a jelenség sorozat, mert hogy a pszichiácia beavatkozott, és begyógyszerek. És onnantól kezdve gyógyszereztek másfél éven keresztül. És szerintem azért történt meg másodjára is, mert elsőre nem sikerült megvalósulnia. Minek? Minek kellett volna megvalósulnia? Annak, ami véletlenül megvalósult az életemben. De miről beszélünk? Hát én úgy tekintem, hogy véletlenül történt meg az, hogy... hogy valami a gyógyszerek hatására, valami átszakadt bennem, és, és, és az már le akart mindenképpen játszódni, és ez a, ez a dolog lejátszódott. De mi történt? Nem, nem tudom, hogy van-e Isten, de ez. ez Isten Értem, a... de valahogy valamit tett, vagy valamit elmulasztott, vagy miről beszélünk? Kényszerképzetei vannak? Nincsenek. Am, amire ön azt mondja, hogy közben nincsenek, de más szerint meg vannak? Hát más, más csak azt, azt tudja, érőlem, amit én elmondok. Tehát ők nem tudják. Elenni. Az a gyógyszerezés, ami egyébként önnel történt, az önt valójában egy milyen hétköznapi állapotba vitte. levolt lelassult. Igen. Állandóan aludtam, az összes szabadidőmet alvással töltöttem. És hirtelen elegedett ebből, és a bajta gyógyszer szedését. Az nagyon, rossz, nagyon rossznak éreztem ezt. Igen. Erről ön volt -e ez alatt az idő alatt folyamatosan Siáteri kontrollot? Igen. Tehát ő rendszeresen találkozott a Igen. Ő, az, ő valamiféle javulásról besz, ö, beszélte önnel? Hogy volt-e arról szó, hogy ő mikor szüntetné meg a gyógyszerezését? Másfél, másfél év után kiderült számomra, hogy ő egész életemben szeretni akarja velem ezeket a gyógyszereket. Tehát ez irányú kérdésemre megmondta ezt őszintén. Akkor, amikor ön abbahagyta a gyógyszerek szedését, és ez kiderült, akkor a munkahelye hogyan lépett fel önnel szemben? Tulajdonképpen a munkahely kényszerpályán volt. Tehát az üzemorvos megállapította, hogy alkalmatlan, onnantól kezdve a és semmit nem csinálhatott mást, mint amit az üzemorvos előírt. Valójában azok a vizsgálatok, vagy az, amit Budapesten történt, az mi volt? Itt mi történt? Harcolok ezzel a diagnózis ellen. De mit, mit vizsgáltak itt Budapesten, amiért ide kellett jönni? ez kudarcos volt. Nem ezt kérdeztem, hogy kudarcos volt, de azt kérdezem, hogy mit történt? Már vizsgálat nem volt. De mi volt? Ö, hát én arra hivatkoztam, hogy a törvény szerint... A ön milyen, kit keresett föl? Mi volt az a szervezeti egység, amit felkeresett? Honvédség. De miért a honvédséget? Hogyan kerül ön a honvédséghez? Mit állásajánlat találkoztam a... a Fegyveres szerveknek az állás ajánlatával. Magyarul, hogy ön azt követően, hogy a Boszból eljött, el akart menni a fegyveres, vagy valamilyen fegyveres testület, ez a honvédséghez? Igen. Hova? Akár a honvédséghez, akár a rendőrséghez. Hova? Hogy, hogy, hova? Rendőrnek, vagy katonának, vagy határőrnek, vagy határvadásznak? Igen, igen, igen. Ehhez volt kedve, vagy nem talált más megoldást? Hát csak, csak jelentkezett, tehát úgy, ahogy a többi állásra is, erre az állásra is jelentkezett. De, de megtetszett önnek hirtelen rájött arra, hogy rendőr akar lenni, vagy határőr? Az állás ajánlott, volt. Oké, okay, rendben van. Egy, és, és mit mondtak itt Budapesten önnek? Tessék? És mit mondtak önnek itt Budapesten? Igen. Mi? Én arra, arra hivatkoztam, hogy a törvény szerint van olyan bipoláris, zavarú diagnózisú ember, aki áteshet a rostán. Erre a válasz az volt, hogy nincs ilyen. Most hol dolgozik? Ö, közmunkásként dolgozok Miskolci Autista Alapítványnál. Mit csinál? Jelenleg ablakokat festek. Milyen színűre? Zöldre és fehérre. Maradhat így? Tessék? Maradhat így? Mi? Maradhatok-e maradhatok itt? Nem, ez az, tehát, hogy most az elkövetkezendő öt évben ablakokat fog festeni. November végéig lenne szerződésem, ha csak az üzemorvos közben nem szól. Néz pornót? Nem. Miért? Hát akkor néztem. 2009-ben azóta azért nem nézek pornót, mert nincs értelme. N nő van, nő nincs. Melyik? Esély? Van nője? Nincsen. Ugye tisztáztuk, már beszéltünk. Hogy értem, de ebben együtt még egyszer megkérdeztem. Ugye tisztáztuk, hogy önnek nincs gyereke, vagy van? Nincsen. Nincs. Um... Van-e vallásos élménye? Nincsen. Az előtt se volt egyébként. 2018-ban talán már volt valami, de, de teljes, intellektuálisan közelítettem meg ezt a témát, és nem voltak vallási élményeim sohasem. De tulajdonképpen hosszú ideig voltam vallásos. Ha minden úgy marad, ahogy most van az idők végezetteig, az milyen élet lesz? elene mindenképpen. Mit nevezünk javulásnak? Lelkileg is. Mi az, ami nem stimmel? Mit szeretne? Egy kicsit, mint hogyha visszaestem volna a vallásosságom előtti állapotomba. Tehát pont abban a 11 évben, vagy nem tudom, igen, 11 évre, ami, ami, ami úgy kiesett nekem. Önnek van olyan arról fogalma, hogy mi az a betegség? Tehát ön Most volt lázas, beteg, vagy náthás szokott -e lenni? Persze, voltam már beteg. Az, ami a lelkével kapcsolatban azt hajlandó lenne elfogadni, hogy ön beteg, vagy ilyet nem mondott senki sem, vagy mondott, de visszautasította. A pszichiáter mondta azt önnek, hogy beteg, amire gyógyszert kell szednie nevezte -e betegségnek a bipolaritását, hogy egyáltalán ez bipolaritás? Persze, igen. Az ön véleménye szerint ön beteg? De hiszen Más... gyógyszer, tehát valószínűleg ön nem gondolja magát betegnek. Hát az, az, az amit, amit, ők, amit ők félnek, szerintem attól egyáltalán nem kell félni. Attól félnek, hogy erőszakos lesz? attól félnek, hogy psziotikus állapotba fog kerülni. És psziotikus állapotában mit fog csinálni? Igen, hát én úgy, úgy vagyok ezzel, hogyha, hogyha psziotikus állapotba kerülnék, az, az se lenne probléma, hanem az csak jó lenne. Én ezt értem, de valószínűleg az orvos ezt jobban látja, hiszen ha valaki psziotikus állapotba tud kerülni egyáltalán, onnantól kezdve már másféleképpen rendelkezik saját magával, mint psziotikus állapoton kívül. Kérdés, hogy mennyire tudja ezt az orvos? mennyire. Azért ad magának gyógyszert. Az fel se vetődött, hogy egyébként bezárják? Voltam bezárva. Mikor? Bolondokházában. Hát a, amikor, amikor beszéltem, hogy, hogy a Covid után táppénzről visszatérve a munkahelyemmel lekapcsoltak, elvittek, mentő elvitt a munkahelyről, és onnantól kezdve a házába voltam egy ideig. Mennyi ideig? Nem tudom, olyan másfél hétig. Miért engedték ki? Vagy mivel engedték ki? Nem tudom. Szerintem nem voltak okuk ott tartani. Ennyi. Hogy érezte magát ott? Nem rosszul. Nem volt semmi problémám. Mit szeretne? Ha három dolgot lehetne kívánni, mi lenne ez a három dolg? Szeretnék valamit szeretni. Szeretnék valamire vágyni. <gül> És el. Tessék? Elsegítsék el. El, el. Önmagától nem megy. Hát, hogyha a pszichotikus állapotba kellett ehhez kerülnöm, akkor az látszik, hogy önmagamtól ez nem megy. De akkor én ezt jól sejtem, hogy maga vágyja a pszichotikus állapotot? Nem vágyok rá. De mégis akkor adja meg az élet azt magának, amire, ami, ami, ami igazi élmény. É. Igen, tehát hogyha vissza kellene nézni évet múlva és én ebben az állapotban maradok, mint most vagyok, valószínűleg azt fogom gondolni, hogy életem legszebb időszaka volt. Valami nem stimmel, de ennél közelebb nem fogok tudni jutni, nincs hozzá csavarhúzom. Van még két dolog, amit szeretne, vagy ez az egyelég? Ez az egyelég. Sejtettem. Ez egy ilyen félbemaradt beszélgetés marad. És azt se tudom, hogy bármi következik ebből Nem lehet könnyű magának. Függetlenül, hogy olyan benyomás kelt, mint akinek nincsenek igazi gondjai. Ha beteg, akkor mindenféleképpen segítségre szorul. Ha pedig nem beteg, akkor valamit magával kéne úgy kezdenie, ami az elmúlt időben nem sikerült, annak viszont ön kell, hogy megtalálja az okát. Én most mind a kettőt 50-50-re veszem, de nem vagyok szakember. Én csak az egyikkel foglalkozok. Tudom. Ezért nem jut megoldásra. Vigyázzon magára, és vigyázzon a környezetére. Arra a kevésre, ami van. Köszönöm. Viszont hallásra. Dörö.fi alajanos kukac.gmail.com Viszont Viszontlátásra, viszont